السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستبكر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 Ku muslimin rahimani wa rahimakum Alhamdulillah. Agama ini Allah turunkan dengan jelas. Alhamdulillah. Allah سبحانه و تعالى turunkan ayatin bayinat. Makna bayinat adalah jelas, gamblang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Walhamdulillah, Adal amanah, Wa Wanasahal ummah. Sudah menunaikan amanah, sudah menasehati umat. Sehingga kata Buharar radhiyallahu taala anhu. Tarakana Rasulullah SAW Wa matairun Yuqallibu janahai Fis sama Illa ata minhu ilma Kata beberapa sahabat Yang ternyata Abu Hurairah Raja Ta'ala Anru Bahawa Rasulullah Meninggalkan kita Dalam keadaan Tidak ada seekor burung pun Yang mengepakkan layap sayapnya Di langit kecuali sudah diterangkan ilmunya Rasulullah sallam menjelaskan segala sesuatu hatta al-khara' Dalam asar-asar lain disebutkan Rasul menjelaskan segala sesuatu sampai masalah buang air azakumullah sudah diterangkan Khonewuddin ta'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Sehingga agama ini tidak mengandung kesamaran. Agama ini tidak mengandung kerancuan. Agama Islam ini dalam keadaan jelas hukum-hukumnya. Jelas prinsip-prinsipnya. Jelas halal dan haramnya. Tidak ada yang tersisa. Rasulullah SAW tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali diajarkan. Dan dianjurkan. Dan tidak meninggalkan satu kejelekan pun. Kecuali. Sudah diperingatkan. Hati-hati. Itu jelek. Apakah yang sudah terlihat dan terjadi. Di kala itu. Ataupun yang belum. Terlihat. Dan belum terjadi. Seperti peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dajjal akan muncul nanti dajjal Al al-a'war diterangkan ciri-cirinya diterangkan kejahatannya diperingatkan bahayanya padahal dajjal masih akan muncul nanti di akhir zaman juga Rasulullah peringatkan sinfani minan nasi lam arahum dua golongan dari kalangan manusia yang aku belum lihatnya berjalon mahum ma siat yadribuna bihan nas yang satu golongan rijal mahum siat bersama mereka cemeti-cemeti ka'dna bil baqar seperti ekor-ekor sapi yadribuna bihan nas Memukul, mencambuk manusia dan golongan kedua nisaun kasiyatun ariyat ma'ilatun mu'minat rusulun kaslimatul bukhthul ma'ila diterangkan akan muncul nanti perempuan-perempuan yang pakai pakaian tapi telanjang miring dan memiring-miringkan yang diantara antara tafsir dari para ulama Ini dia melenggak-lenggokkan badannya tafsir yang lain dia sesat dan menyesatkan orang lain, atau dia menyimpang dan menyimpangkan orang lain, membuat fitnah bagi kaum laki-laki. Rasulullah kafni matil buktil maailah, yang rambut-rambut mereka seperti punuk onta yang miring. Malah hidup dari hahaha, enggak akan masuk surga dan enggak akan mencium bau surga. Padahal sungguhnya bau surga akan tercium dari jarak sekian dan sekian. Khoi Perhatikan pada hadis ini ada kalimat lam arahuma. Aku belum melihatnya, tapi sudah diperingatkan bahayanya. Ini Khoi nirinaazokumullah. Dakwah Rasulullah SAW menjelaskan segala kebaikan dan menganjurkan untuk berpegang dengannya dan memperingatkan dari bahaya kejelekan. Dan memperingatkan bahayanya. Apakah yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Apakah yang sudah ada ataupun yang nanti akan muncul. Diperingatkan. Dari bahayanya. Ikhulifuddin. A'azukumullah. Tetapi kejelasan tersebut. Dan prinsip. Memperingatkan dari bahaya-bahaya. Kejelekan, kemaksiatan, kebidahan, kesesatan, ternyata mulai digoyah sejak munculnya sufi yang ingin baik pada semua pihak. Munculnya sufi yang memiliki prinsip yang penting memperbaiki dirinya tidak mementingkan bahaya pada orang lain. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Menegakkan Agama ini Dengan melahirkan Atau dengan Menakdirkan adanya para ulama Atau lahirnya para ulama Sepanjang masa Akan tetap ada Para ulama yang memperingatkan Dari bahaya-bahaya sufi Sampai kemudian di zaman kita ini muncul seorang tokoh sufiah-safiyah yang bernama Hasan al-Banna. Kemudian membuat prinsip yang hampir mirip dengan bahasa yang berbeda. bahwasanya kami berdiri di semua golongan. Kami bersama setiap muslim. Tidak peduli dari aliran apapun. Alhamdulillah para ulama memandah mereka juga. Sehingga terlihat penyimpangan dan kesalahannya. Muncul lagi. Golongan yang pemikirannya ikhwani. Tetapi mengaku sunni salafi. Muncul salman Auda, Muncul a'id al-qarni. Muncul sekian manusia Yang kemudian Karena diantara tokonya ada yang bernama Muhammad Surur Yang paling terlihat kejelekannya Yang berada di Inggris Di Birmingham Akhirnya mereka dijuluki Sururin Para ulama tetap jeli Bahawa yang dipakai oleh mereka Prinsipnya itu-itu juga At-tami'a Ingin mengubur sikap jelas dan sikap tegas yang sudah diwarisi dari Rasulullah S.A.W. Alhamdulillah. Juga menjadi terang, jelas gambaran keadaan mereka para suri. Bahawa mereka selalu membela ahlul bid'ah dan menyalahkan para ulama. Selalu dikatakan para ulama kaku, keras, kasar. Dan selalu ahli al -bidah dibela dengan kalimat mereka punya kebaikan, mereka punya kelebihan, mereka juga punya jasa. Masih ingat masa-masa suruh, ya? ini kilas balik saja sebagai muqaddimah. Walhamdulillah tumbang juga dengan ilmu, dengan bantahan dari para ulama ahli sunnah hafuzahumullahu ajma'in semoga Allah menjaga mereka yang masih hidup dan semoga Allah merahmati mereka yang sudah wafat Kemudian muncul lagi yang katanya bukan mereka dan membantah mereka awal-awalnya membantah Sururiya ya ini yang akan kita singgung pada pertemuan kali ini Muncul nama Ibrahim Ruhaili, muncul nama Abdul Hassan Al maribi muncul nama Ali Hasan Al Halabi. Modelnya baru lagi, kata-katanya sepertinya baru juga, kaedah-kaedahnya sepertinya beda dengan yang dulu-dulu. Tetapi ujung-ujungnya sama, yaitu damiye membuat tidak jelas apa yang sudah jelas, membuat tidak jelas apa yang sudah jelas. Mengapa demikian? Karena kejelasan menurut mereka akan membuat perpecahan, akan membuat pertikaian. Kejelasan menurut mereka akan membuat perselisihan di kalangan ahlu sunnah di kalangan salafiin di kalangan muslimin sehingga harus dibikin tidak jelas <Suluhatukun> pernah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul bahawa yang namanya ahlul ahwa pengekor hawa nafsu selalu mencari Dalil, dalil atau dalam tanda petik ya. Alasan, alasan. Tetapi bukan dari kejelasan. Bukan dari Quran, sunnah dengan pemahaman salaf, dengan ijma' yang qat'i. Qat'i yaitu subut, qat'i yaitu dilalah. Thabitnya juga qat'i, maknanya juga qat'i. Tidak, tidak mau yang itu. Carinya kalimat hak, tapi digunakan bukan pada tempatnya. Satu. Yang kedua, kalimat yang sepertinya benar, tapi bihil bahtil. Kalau belum dicontohkan mungkin bingung yang mana. Ya. Kalau saya contohkan masih akan ingat, oh iya betul, mereka bilang begitu. Tiada ya. contohnya yang sering kita dengar. Ulama toh manusia tidak maksum. Pernah dengar dari mereka? Ini kalimatnya benar. Melulu mereka tidak ma'shum. Siapa yang bilang Syekh Rabi ma'shum? Siapa yang mengatakan Syauzub ma'shum? Ulama kan tidak ma'shum. Kalau kata orang Tegalnya Syekh Rabi dudu nabi. Katanya begitu. Ya benar. Kalimat hak, tapi yuradu bihi al-batil, tapi dimaukan kebatilan. Hati-hati. Kenapa? Karena lihat Ahlu sunnah mengambil dari para ulama, mengambil nasihat, mengambil jarah peringatan dari bahaya ahlu bid'ah dari masyayah tadi. Kemudian dikatakan, apa setiap mereka bicara harus diterima, mereka itu manusia, mereka tidak ma'asum ila akhirnya. Tetapi yang dimaukan oleh mereka, janganlah kalian selalu tanya syekh Syekhrabi. Janganlah kalian selalu tanya pada ulama. Mikir sendiri ajalah. Seperti kata Hizbi Muftariq. Hizbi yang asli. Yang menyatakan untuk masalah Indonesia jangan tanya ulama Saudi, tak tahu. Hah, ucapan hizbi. Kalau ada seorang yang mengaku ahli sunnah, bahkan mengaku salafi, tarbucamanya sama-sama seperti itu. Jangan tanya mereka, mereka bukan malsum, mereka bukan nabi lah. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Juga memakai kalimat yang batilah secara rinci atau secara global kelihatan benar tapi ketika dirincikan salah itu juga mereka pakai atau yang paling banyak mereka pakai adalah kalimatun mujmalah muhtamalah di mana ya ini memakai kalimat-kalimat yang mengandung dua makna atau mengandung tiga makna. Atau memiliki sayap. Bisa ke sana, bisa ke sini. Ini yang paling sering mereka pakai. Dan ini sejak dulu. Bukan hanya di zaman kita. Di zaman Syekh Muhammad bin Umar. Bezmul. Di zaman Syekhul Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau sudah menyatakan. Dalam kitab beliau. Dalam majmur. Disebutkan. Allah Alhamdulillah. Rahimahullah. Ana umdata man yukhaliful kitab sunnah, Bahawa dasar yang dipakai oleh orang-orang yang menyelesai kitab wassunnah. Ima'an yahtaj biadil latin akliyah. Bisa jadi memakai dalil-dalil akal. Fatakunu syubuhat fasidah. Yang akhirnya keluarnya adalah syubhat-syubhat yang rusak. Secara akal kayaknya benar Secara syariat beratil Ini subah-subah akliya Wa imma an yahtaj binaklin kadib Atau membakai nukilan-nukilan Yang kayaknya hadis riwayat, samiyyah Ternyata Dusta Alias do'if riwayatnya Palsu Ima berdusta atas nama Rasul. Artinya hadis yang betul-betul palsu. Dusta. Wa imma gaira da'allah. Wa imma tidak nyambung. Hadis ini kemana? Dipakainya masalah apa? Ini yang sering mereka pakai. Falmana imma fil isnad wa imma fil matan. Masih kata Syekhul Islam. Ibu Timia. Maka... Perkaranya imma pada sanadnya atau pada matannya Kalau pada sanadnya artinya sanadnya doaif lemah, mereka tutupi. Dalam riwayat, dalam riwayat pada doaif riwayatnya. Kalau hadisnya munqotah akan dikatakan ruatuhu fiqat, rawi rawinya sih terpercaya. Nsahallah, memang benar, rawinya sih kau terpercaya. Tapi hadisnya tidak nyambung terputus, doaif juga. Atau dengan bahasa-bahasa yang seperti itu. Atau perkaranya pada matannya. hadisnya sahih, betul. Maka rojohul bukhari yang muslim. Tetapi al-hadis fiwadin wal-mas'alah fiwadin ukhara. Dalilnya di satu lembah. Mas'alah yang sedang dibicarakan di lembah lain. Tidak nyambung pemasangannya. Diterapkan tidak pada tempatnya. Yang ketiga, ima an yahtaj bixutab bixutab alqia elaihim. Yang ketiga, yang sering dipakai Sufi adalah kalimat yang terbestit atau terbersit di benak mereka. Kadang mereka bilang sebagai ilham, kadang mereka bilang sebagai uh, wangsit kalau di Indonesia, atau apa lagi, wisik. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu yang mereka juluki dengan muka syafa. Kami mendapatkan muka syafa terbuka. Al Quran ini Kalau tidak yang pertama, yang kedua atau ketiga. Mengapa? Karena mereka tidak mau kejelasan. Kalau jelas akan jelaslah kebatilan mereka. Kalau memakai dalam yang kotoi, kotoi itu dila le akan jelas penyimpangan mereka dan akan jelas kebenaran ahlu sunnah. Yakin. Sehingga mereka selalu pakai yang ini, yang samar-samar, yang tidak jelas, yang akliah, subha akliah, atau dalil yang tidak pada tempatnya, atau dalil-dalil yang ba'if. Ikhwanif ya. dina'azukumullah. Allah SWT berfirman. Adikumullah s.a.w. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ orang yang أَوْلِيَائِهِمْ Sesungguhnya وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ dengan Allah, aku bersumpah dengan أَوْلِيَائِهِمْ aku bersumpah dengan Allah, aku bersumpah dengan Allah, aku liyujadilukum untuk membantah kalian untuk yujadilukum untuk jidal pada kalian ini ikhwanu na'zukumullah perkara-perkara tadi seringkali merupakan bisikan ya imma bisikan yang tidak langsung sehingga dia mengira bahwa itu adalah hasil kecerdasan dia sendiri wah saya ini cerdas sekali tiba-tiba teringat ya bahwa kalau saja kita tidak membicarakan masalah tahdir-tahdiran. niscaya akan aman dunia. Akan bisa bersatu padu. Dan akan bisa bersaudara. Betapa indahnya. Ini itu bagus. Ini. Langsung diajarkan. Padahal itu dari syarpan. Dikira dari kecerdasan dia sendiri. Dikira dari akal dia sendiri. Ternyata itu bisikan syarpan yang tidak langsung. Atau yang benar-benar langsung seperti... Orang-orang sufi berkata, kami mendengar suara gaib. Tiba-tiba berkata, tinggalkan takdir-takdiran. Kamu kalau bersatu, tak akan bisa dikalahkan. Langsung berbicara. Habib Rizik dan anak buahnya. Kita bersatu, tak bisa dikalahkan. Khamilina'azakumullah. Kau muslimin rahimani warahimaukumullah. Ternyata, di lain sisi, kalau tahdir tidak ada, peringatan dari bahaya, kesesatan bahaya, kebedahan bahaya, kepenyimpangan tidak ada, berarti amar ma'ruf nahi munkar tinggal separuh. Tinggal amar ma'ruf nahi munkarnya tidak ada. Mau dikemana itu ayat sekian banyaknya? Mau kan hadis? Mau dikemanakan itu? lihat kebunkar jangan takdir-takdir, jangan peringatkan Sudah biar aja kita berbeda-beda tapi tetap satu binaka tunggal ika khani bidin azakumullah padahal itu kedua-duanya dari syaitan yang Allah katakan inna syayatin la yuhuna ila auliyaihim li syaitan membisikkan berbagai macam syubhat-syubuhat ucapan-ucapan yang menipu untuk membantah kalian, yang kayaknya benar padahal palsu. Ayat lainnya dalam surat Al-An'am. Yang tadi ke 121 Al-An'am juga. Dan sekarang ke 112. Wakadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin yuhii ba'dhum ila ba'din zukhru fal qawri qawli ghurura Demikianlah kata Allah, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan." Demikianlah kami jadikan setiap nabi memiliki musuh-musuhnya. Syayatinal insi wal jin, syaitan-syaitan manusia, syaitan-syaitan jin yang mereka saling membisikkan. Zuhrufal qawli ghurura. Kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu. Apa kata-kata yang dirangkai indah tapi menipu Kayaknya hadis Padahal dua'i Sepertinya hadis dan sahih Tapi tidak pada tempatnya Artinya tidak dipakai Sebagaimana mestinya Atau ucapan yang sepertinya hak Tapi bihal batil, tapi dimaukan kebatilan Ingat ya ikhwan Ulama itu bukan rasul Ulama itu bukan nebi Mereka itu tidak ma'zum kalau ada orang yang berbicara seperti itu di mimbar, kira-kira apa kesimpulan kita? Dia sedang menggembosi, sedang memperingatkan manusia agar jangan ikut ulama, kan begitu? Harusnya membaca ayat Allah, "fasalu ahladikin kun tumla taalamun". Tanyakan pada ulama. Kalau kalian tidak tahu, Itu yang benar, yang hak, disuruh untuk bertanya pada ulama. Tapi ini sebaliknya, jangan tanya pada mereka, mereka tidak maksud. Sama dengan yang tadi. Fihim khasanat. Mereka punya kebaikan. Mereka punya kelebihan. Semua kelompok sesat mungkin ada kelebihannya. Tetapi karena bahayanya lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada kebaikan yang ada pada dia. Dan kebaikan yang ada pada mereka ada pada ahlu sunnah. Sehingga tidak dihitung perkara-perkara itu. Tapi mereka... Memakai kata-kata yang bersayar tadi Zukru fal qawli gurura Memakai kalimat-kalimat Untuk membantah kalian Bahawa mereka juga begini Mereka juga manusia Mereka tidak maksumilah akhirnya Termasuk Kata-kata yang Kelihatannya hak Padahal batil adalah ucapan Ali Hasan al Hamid. Dan sejenisnya. Karena ucapannya hampir mirip-mirip. Apakah yang di sana ataupun yang di Indonesia. Hampir sama. Walhamdulillah ditanyakan. Kepada para ulama. oleh para ulama. Kepada Syih Ubaid. Dalam kitab jenayatul tamayyuk. Ditanyakan. Ya Syih. Ya hudhu ba'adu syabab ala talab al-ilmi. Beberapa anak muda memberi semangat untuk belajar, belajar, belajar. Tidak perlu membicarakan ahli binah, tidak perlu bicara tahdir. Wa adamu ma'rifatil muhalifin. Tidak perlu membicarakan orang yang mengisihi sunnah. Hizib, hizib. Aliran, aliran. Tidak perlu dibicarakan. Bagaimana? Apakah benar kata-kata seperti itu? Ini paling sering kita dengar. Tidak dari mereka, dedengkotnya. Tidak pula dari muridnya Atau cucu muridnya di Indonesia ini Ngaji, ngaji, ngaji Tidak usah bicara tentang ahli bidah Ngaji, tidak usah takdir-takdir Seakan-akan Memperingatkan dari bahaya ahli bidah itu bukan ngaji Dianggapnya Maka dikatakan si oleh al-jawab Bahawa perkara yang demikian Tidak ala uttalaqihi Tidak mutlak seperti itu Melihat bagaimana keadaannya. Itu yang pertama. Harus kita belajar, belajar, belajar. Itu tidak tawa. Tetapi bukan berarti tidak boleh kita membicarakan. Kesesatan ahli bola. Justru itu termasuk belajar. Dan sudah kita contohkan di bukandimah. Bahwasanya. Rasulullah s.a.w. memperingatkan dari bahaya penyimpangan-penyimpangan bahkan sebelum munculnya. Sebelum adanya khawarij, Rasulullah s.a.w. sudah menyatakan, Layakhrut, Minha, Minji, di Dihara, akan keluar dari punggung orang-orang ini. Kaumun, satu kaum, yang salatnya mengalahkan salat kalian, puasa mengalahkan puasa kalian, ibadah mengalahkan ibadah kalian. Yaqrauna al-Quran, La yujawizu hanajirahum, Membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Apa ada tahdir? Ya nemen adanya. Apa nemen? Karena Rasulullah SAW menyatakan di akhirnya, Lau la Kalau kami temui mereka, kami akan perani mereka. Kurang keras kah? Itu sebelum munculnya. Nanti akan muncul kata Nabi. Ini kita berbicara kesesatan yang sudah muncul hari ini disalahkan oleh hizbiyin, halabiyin, ruhailiyin. Kalian bicara ia utras di ujung Indonesia sana. Mana ada di sana ia utras? Mungkin mereka enggak ngerti apa itu makanan apa itu. Tapi mereka nazak kamu. Maksudnya apa? Belum terjadi Rasulullah S.A.W. sudah berbicara akan datang nanti khawarij. Hati-hati dari mereka. Kalau kalian temui mereka. Begini-begini diajarkan oleh Nabi. Sebaik-baik kalian ada yang dibunuh oleh mereka. Dan bangkai-bangkai mereka adalah syarul qatla tahta adimis Sama, Belum terjadi. Selamat tidak ada sururi waktu itu. Kalau ada sururi, ya Rasulullah itu kan belum terjadi. Kenapa diperingatkan? Kalau ada ruhayli hizbi halabi. Akan berkata seperti itu. Ngapain berbicara tentang khawarij? Ketau enggak ada khawarij di sini. Peringatan itu sebelum terjadi. Peringatan itu sebelum kamu tertimpa. Agar bisa memprotek diri, menjaga diri dari mereka. Oh, ini yang diterangkan oleh Ustaz kemarin. Kan begitu. Subuhan. Ketika dengar pertama kali, kayaknya benar. Iya, ngapain sih? Bicara-bicara. Ia terus di Papua sana. Ngapain? Hari benda Azoz kembali. Kemudian disebutkan oleh beliau setelah itu oleh Syeikh Abd Al Jabiri. Hafaz Allah Taala. Fannabi Sosalam mulu bawa Allah hatta tewafah. Nabi Sosalam sejak diutusnya sampai wafatnya menerangkan torhid dan memperingatkan dari bahaya kesilikan. Menerangkan kewajiban-kewajiban agama, salat, puasa, zakat, haji dan muamalah-muamalah syariah dan di samping itu yuhadzir minasy-syirki, memperingatkan dari kesyirikan. Wa <coughs> yuhadzir minal ma'asi wal bid' wal muhaddatsat wa fi hadza uswatun hasanah dan itu contoh teladan yang baik. Memperingatkan dari munculnya nanti Khawariz memperingatkan munculnya Sinfani min ahlin nar Dua golongan dari api, dari golongan api neraka Lam arahuma Aku belum melihatnya, berarti belum muncul Tapi sudah diperingatkan hati-hati Akan muncul nanti dua golongan Rijalun mahum siyap Yudrimun adihan nas Dan nisaun kasyiatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ruusuhunna Naka isnimatil buktil baik Diperingatkan sebelum terjadi. adalah oh, sahih diriwayatkan sekian banyak riwayat-riwayat diantaranya dalam sahih Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu taala anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innahu lam yakun nabiun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu ya lahum dan inzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Ini sungguh sudah cukup menumbangkan semua syubhat mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini yang dikeluarkan oleh Muslim, "Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku Maksudnya seluruh nabi sampai nabi sebelumku kecuali mesti baginya" Wajib baginya untuk menunjukkan pada umatnya khairah ma'ala muhulahum segala kebaikan yang diketahuinya untuk umatnya, menjelaskan segala kebaikan untuk umatnya, dan sebaliknya wa yundirahum syarr ma'ala muhulahum dan memperingatkan dari kejelekan yang akan menimpa mereka, yang akan membahayakan buat mereka. Ini khulirin a'azakumullah. Lam tak innahu lam yakun nabiun qabli. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun dari sebelumku. Kecuali selalu diwajibkan oleh Allah untuk menyerangkan semua yang baik. Dan memperingatkan dari semua yang jelek. Ini sudah kaidah yang ketahiyah. Tidak bisa dibantah sama sekali. Kesahihannya tidak diragukan. Akhrajah muslim fisahihih. Kitabul Imarah, Bawujubul Wafa. Maknanya, matanya juga sangat jelas di tempatnya. Tidak diselengingkan maknanya ke mana-mana. Menerangkan semua kebaikan untuk umatnya dan memperingatkan dari segala kejelekan untuk umatnya. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan akan berpecahnya umat menjadi 73 golongan, kulluhum finnar. Ini juga peringatan, akan ada 72 golongan terancam neraka. Yang selamat hanya al-jamaah. Memperingatkan dari dajjal bukan satu dua kali, sekian kali sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabat tentang dajjal dan suaranya semakin lirih, semakin pelan, seperti berbisik sampai para sahabat menengok ke belakang. Khawatir jangan-jangan dajjal sudah di belakang. Di kebun-kebun korban. Menunjukkan keseriusan beliau. Memperingatkan akan munculnya dajjal. Apakah salah? Kan bukan sekarang. Ngapain bicara dajjal? Memperingatkan dari bahaya khawarij. Memperingatkan dari bahaya kadariyah. Memperingatkan dari perdebatan. Nanti akan muncul golongan yang perdebatkan. Masalah takdirilah akhirnya. Kami dengan azabku mullah, sehingga syiakul Islam ibludemi yarahemohullah. Menyatakan dalam majmu fatawa juz 28 halaman 530 ratus tiga puluh. Kaud ajma' al ulama, kaud ajma' al muslimun, al wujub kitel khawarj, wal rawaf, wanahwihim ida farqu jama'at al muslimin telah ijma. Muslimin Wajibnya memerangi khawarij Dan memerangi rawafid Syiah rawafidah Dan yang sejenis mereka Ida faruku jamaatul muslimin Kalau mereka Memisahkan diri dari jamaah muslimin Kalau mereka memberontak Memisahkan diri dari jamaah Muslimin dan penguasanya Wajib Untuk diperangi mereka secara Ijma' at. Tetapi Karena syubhad-syubhad tadi Subhat Halawiyah. Subhat Sururiyah. Ikhwaniyah. Shubah, Subhat-subhatnya mereka ini ruhiyah dan sejenisnya. Maka mereka bisa menyelisih kaum Muslimin Dengan ucapan-ucapan yang tidak bisa dinalar dengan akal. Kok aneh? Bisanya satu pondok lebih dan para pendukungnya di Amanzana tidak mau memerangi khawarij. Tidak sedang memerangi rafidah syiah yang memerangi mereka memerangi muslimin membantai muslimin membunuh muslimin ini korban ini adalah korban dari manhaj takmiyah kami yang para ulama berfatwa bukan hanya ulama yang sekarang ulama yang terdahulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan qad ajma'al muslimun ala wujub qital al khawarij والروافض, jika perhatikan kalimat terakhirnya, jika farqa jamaatul muslimin, kalau memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, kalau syiah memberontak melawan penguasa, maka kita membela penguasa, memerangi mereka. Kalau khawarij memberontak melawan penguasa, kita membela penguasa, membantah mereka, menerang mereka, memerangi mereka bersama penguasa. Ini ajma'ah, ajma'ah kaum muslimin. Khonibul 'az wa kamullah. Qabisa. Kemudian berpeloplogkan cipika-cipiki dengan Ibadi. Ibadi itu salah satu jenis khawarij. Hah. Kau 'az wa kamullah. Bagaimana yang dilakukan oleh Salman Auda baru-baru ini. Wa ala hadzal qaid. Kata Syaikhul dan kami masih berpegang dengan prinsip ini. Ini kah nerawat murid jin hafzan lidim mati imaminafihim. Hadzhar Rasulullah Sallam min hadhil firaq. Rasulullah Sallam sudah memperingatkan dari bahaya mereka. Ikhwani fi dīn. A'azzakum Allah. Ini salah satu contoh yang berikutnya. Bahawa selalu yang dipakai adalah kalimat-kalimat yang tidak jelas. Dan kadang-kadang sok ilmiah. Artinya sepintas kayaknya ilmiah sekali. Seperti ucapan Ali Hasan juga. Yang dibantah oleh Syihabid al-Jabiri. Dalam tulisannya, Raddul al Alamah Al-Alamah Ubaid al-Jabiri Al-Qawa'id al-Halabi al-Jadidah. Yang pertama ditanyakan tentang ucapan Ali Hassan. Bahawa ilmu jarah wata'adil adalah sebuah aslan, kata dia, wujidalil maslahah. Sungguhnya ilmu jarah wata'adil itu diadakan hanya karena ada sesuatu maslahat saja. Ilmu jarah wata'adil tidak ada. Di dalam kitab, enggak ada pula dalam sunnah. Itu ilmu terbentuk hanya karena ada maslahat tertentu. Sampai disimpulkan oleh dia ini, idan huwa ilmu maslahat. Kalau gitu, itu ilmu-ilmu maslahat. Tidak ada asalnya dalam Quran wala sunnah. Ini mengerikan sekali. Ya tentunya dibantah oleh para ulama, bukan satu ulama, bukan dua ulama. Masyair kibar membantahnya. Maka beliau Syauban menyatakan amma ba'd fa inna hadzal qaul mansa'uhu fi ma yadhhur li al-falsafa wa wal qiyas al akli Ucapan ini Munculnya, sebagaimana yang kapak bagiku, munculnya dari filsafat, dari rawungan khayalan dia, dari kias-kias akal. Waljawabu Aleh min iddat wujud. Maka jawabannya dari berapa sisi? Yang pertama, bahwa ilmu ljarah wa ta'adil ad dalal alaihi alkitab wasunnah ditunjukkan dengan jelas dalam quran dan sunnah siapa bilang tidak ada dalam Qur'an dan sunnah pertama Allah berfirman ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu siapa orang, orang yang beriman jika datang kepada kalian seorang yang fasik dengan satu berita fatabayyanu Itu tafsirnya maka telitilah <coughs> Jangan langsung terima. Ada syarik. Hadil ayah Nassun syarikh fi kabil kabiril wahidil adil. Ayat ini sangat jelas. Tampak bahawa riwayat ada dua riwayat. Ada riwayat yang diterima, ada yang ditolak. Maka sugut tabayyun. Disuruh tabayyun. Siapa yang meriwayatkan? Kalau dia fasikun, hati-hati. Eh, jangan langsung diterima. Tetapi kalau berita riwayat dari satu orang, kalau dia setiqah terpercaya, jujur terpercaya, maka diterima beritanya. Amarabit tathabut wa Allah perintahkan untuk meneliti. Allah perintahkan untuk mencari kejelasan. Eh, maka ini, barakullahu fikum, dasar ilmu jarah wa ta'adhi. Mana rawi rawi yang fasik, kaidib kaidab, pendusta? Siapa rawi rawi yang terpercaya? Siapa yang saleh? Siapa yang paleh? Siapa yang benar-benar hafalannya kuat? Siapa yang mahu sering salah? Nakhonifidin, azzakumullah. <tuh> Kalau sudah demikian, suruh tabayun, maka kata Syeikh manusia akan menjadi dua. Ahaduhuma man wajib at-tabattut wa tabayyun salah satunya yang perlu kita teliti ulang yaitu para fasikin fatabayyanu teliti ulang periksa riwayatnya bandingkan dengan berita dari orang lain bandingkan dengan yang lebih siqah lebih terpercaya atau cari sanad yang lebih ali kamu dengar dari siapa dari si fulan tanya si fulannya apa betul itu cari sanad alih semuanya ada dalam ilmu al-jarh da semuanya ada dalam ilmu al-hadis Kalau ternyata orang itu orang yang tidak layak diterima maka itu Ada pula rawi-rawi ini tadi kan bagi dua, satu yang suruh liti, satu lagi yang disuruh untuk diterima. Yajib qabul khabarihi. Kalau engkau kenal dia jujur terpercaya. Fa inna binna'azakumullah kalau Rasulullah SAW yang ngomong sangat-sangat terpercaya, atau para sahabat yang ngomong Kulluhum hudul, kan begitu? Baru kemudian yang lain diperiksa mana yang adil, mana yang tidak. Khonifidin Azza kumulah Rasulullah SAW ketika didatangi seseorang Rasul menyatakan, eh, izinkan dia. Bisa akhul 'ashira. Orang ini orang yang terjelek, keluarganya. terjelek -jelek orang di keluarganya. Atau sejelek-jelek orang dikeluarkan. Khani fid-din, a'azakum Allah. Demikian pula ketika ditanya masalah dunia dan masalah akhirat, masalah pernikahan. Ya Rasulullah, aku dilamar oleh si Fulan dan si Fulan. Yang tanya adalah Fatimah binti Qais Datang pada Allah Ya Rasulullah Inna Abu abajaham wa muawiyah wa Abu Wabujaham dan muawiyah malamara aku Kata nabi muawiyah su'luqun la malalahu Wa amma abujaham fa kanna layadhal asa an atitihi Itu juga riwayat Sahih Bukhari dan Muslim Adapun muawiyah dia su'luqun Memiliki harta miskin Adapun Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dalam tafsir para ulama dikatakan berroblim bisa banyak memukul wanita. Disebutkan. Padahal kalau bukan dalam masalah pertanyaan seperti itu tidak boleh kita menceritakan kejelekan orang lain. Tetapi ketika dilamar yang akan menjadi suaminya sepanjang perlu dikasih tahu. Oh dia begini, dia begini, dia begini. اخواني في الدين عزكم الله و المسلمين رحمني و الله ما اجماع إجماع علماء عن مسألة الجرهو التعديل اجماع para علماء فيدركوهم النظر في كتب الجرح التعديل التي لا تُصَعَّف أهل العلم قديما وحديثا يرجعون إلى هذا الكتب لرو para علماء قديما و membuka kitab jaraf membacanya mengambil faedah di dalamnya menceritakan sifulan keddhaf sifulan pendusta sekian banyak dibicarakan oleh masyayikh, ulama ahlul hajid a'imah apakah ada yang menyalahkan? apakah ada yang memprotes bahawa ilmu ini tidak tidak benar atau ilmu ini batil? atau dikatakan tidak ada dalil dalam kitab wazunna, alias muhdathah bid'ah? ada? Dari zaman tabi'in, tabi'id tabi'in tabi Sampai para imam, imam ahlu sunnah Ada Satu ulama pun tak ada Artinya ijma' menerima ilm Yang namanya jarah wad ka'adil Kenapa kok tiba-tiba digugat Oleh seorang al-halabi Kenapa digugat oleh seorang Ali hasan? Ada apa dengan dia Jawabannya Di mukaddimah tadi Tidak senang ada kejelasan tidak suka ada kejelasan Karena kalau ada kejelasan mereka tidak bisa bermain Yang batil benar-benar jelas kebatilannya Yang hak jelas-jelas haknya Maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa Tidak bisa mereka merencanakan Tidak bisa mereka menyampaikan apa yang mereka mau Tidak bisa Sehingga selalu mencari kesamaran Ketidakjelasan Maka mulailah diutak-katik masalah Cara buat taatil itu kan ilmu sesungguhnya tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam Sunnah. Itu kan ilmu yang aslan. yang menurut saya asalnya tidak ada dalam Quran dan Sunnah. Itu hanya karena maslahat saja pada satu masa tertentu perlu. Di... Sekarang lain masanya. Dia bilang begitu. Hadatsanisikoah ketika itu dengan hadatsanisikoah sekarang tidak sama. Kata Al Yasin. Maksudnya tidak sama. Jadi kalau orang jujur, ucapannya harus diterima, dulu. Sekarang orang jujur harus diterima, tidak. Oh, bisanya? Kok oh, berubah. Apa agamanya berubah? Apa ayatnya berubah? Atau sunahnya berubah? Haji. Sekali lagi. Karena mereka memang inginnya ad-dam-yi'a. ad dam Makanya bukunya, si al dikatakan, jinayatul tamayyur. Kejahatan tabayyuk. Kejahatan. Di otak atik terus supaya jadi sama. Sehingga tidak cukup tahdir dari seorang ulama. Tidak cukup. Itu kan baru Syekh Robi. Uh, sekarang Syekh Robi juga sudah berbicara tentang si Fulan. Itu kan baru Syekh Robi. Alhamdulillah Syekh Abdullah Bukhari juga sudah bicara, Itu kan baru Syekh Robi. Syekh Ubed dan Syekh Abdullah Bukhari saja. Baru bertiga. Kan? Terus maunya apa? Ya kan belum sepakat para ulama. Nah, kayak ucapannya Jafar Soleh. Halabiya. Kenal atau tidak kenal. Baca atau tidak baca bukunya. Sama pemikirannya. At-tamayyur. Halabiya. Kan para ulama masih berbeda menyikapi beliau. Terus. Di dalam ilmu jarah ut-ta'adil. Kalau berbeda, apa sikap kamu? Pilih yang cocok dengan hawa nafsu. Ada kaedahnya. Ada kaedahnya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Maka itu subhat yang kedua. Yang ditanyakan oleh para tulab ulilm kepada Syekh Ubaid. Bawasannya aliasan menyatakan tidak bisa diterima tahdir itu kecuali kalau sepakat para ulama. Ini manhaj baru lagi Sejak dulu Apakah mereka sama Sejak dulu para ulama ketika membicarakan sifulan Majruh, sifulan, adl Selalu sepakat atau kadang berbeda? Kadang berbeda Tapi ketika berbeda Diterima atau tidak diterima jarahnya? Kalau jarah mafassar, diterima Ada pertanyaan. Yaqulu al-Halabi, berkata al-Halabi, muqaa'idan Membuat kaidah baru. Fa'idha daqatil umur wa ikhtalafna fi fulan, fa la yajuzul battah an naj'al ikhtilafana fi ghayrina sababan Kalau terjemahkan kurang lebih, kalau sudah perkara jadi sempit, kita berbeda pendapat dengan si fulan dalam masalah menyikapi seseorang. Janganlah perbedaan Sikap kita Tentang si Fulan Menjadikan perselisihan Di antara kita Fama rakyukum Hafizhukum <San> Allah Bagaimana pendapat engkau wahai syair Hafizhukum <San> Allah Bi hadal kalam Aljawab Kata syair Adunnu anna akhana aliyan yushir Ilmaya jirvisah hati minal kalami ala baudil ashqas. Aku duga saudara kita ini yang namanya Ali ini mengisyaratkan kepada apa yang sedang terjadi di medan dakwah sekarang ini. Ya. Yang beberapa ulama sudah mentahdir, beberapa ulama lain belum mentahdir. Wahuna lebut jamin bayani umur. Maka di sini kita menjelaskan beberapa perkara. Ya. Satu. Adal fil ashas min haytul jarh wat ta'dil qadimu au perbedaan sikap para ulama dalam menjarah atau mentadil seseorang itu sudah terjadi dulu bukan baru sekarang sudah pernah terjadi dan kadang terjadi hmm. laisahu walidu hadzal asr itu bukan hanya baru lahir sekarang ini Pulang, Syekh Fulan sudah berbicara, tapi Syekh Fulan masih belum bicara. Syekh Rabi, Syekh Robi, Syekh Fulan sudah berbicara, tapi Syekh Salafuz Zaman belum bicara. Balmundo agar faham dalil, Bundo urufah ada dalil. Bahkan sejak dikenalnya ilmu jarah dan takdil ada beberapa sosok orang yang para ulama berbeda. menyikapinya, sebagian men menjarah, sebagian mentakdir. bil Para ulama Berbeda dalam menyikapi Itu sering terjadi, bahkan pernah terjadi di masa-masa lalu Terus bagaimana penyelesaiannya dulu? Itu yang kita terapkan sekarang, selesai Iya kan? Bagaimana para ulama dulu ketika melihat ada rawi yang diperselisihkan? Oleh para ulama, ada yang menjarh ada yang mentadil kau lalu ahli lekeh berahwal ma'arifah. Ucapan orang yang ahli dalam bidang jarhud takdir, yang memiliki ma'arifah, pengenalan yang lebih, karena pergaulan yang banyak dengan orang tersebut misalnya, atau banyak membaca buku-bukunya, banyak melihat tulisan-tulisannya, maka dia lebih tahu. Faman akar mad dalil ala rojulin, anak umarjuh amajruh. Kalau orang yang punya keahlian tadi menegakkan hujah menegakkan bukti dan dalil bahwa orang ini majruh. Dijarah. <tuh> Wa adharad dalil, mengeluarkan dalil-dalilnya, bukti-buktinya dari buku-bukunya, dari kitab-kitabnya, dari ucapan-ucapannya, dari sikap-sikapnya. Bi annahu bi hadzal adillah majruh, maka orang ini dengan dalil-dalil tadi majruh. Maka kalau demikian wajib Qabulul jarih Wajib diterima jarah tersebut Walaupun Yang lain tidak setakat Walaupun yang lain tidak sepakat. Taraka Qawlul muaddil Ditolak orang-orang yang membela nya, Walaupun ulama Ahli sunnah Li anna jarih indahu Ziyadatu ilmin Karena berarti yang menjarah punya tambahan ilmu Yang menjarah punya tambahan ilmu yang tidak dipunyai oleh yang membela. Walallana nadzkur misalan misalan atau misalain, bal misalain. Bisa jadi kita sebutkan saja contohnya. Terjadi di zaman salaf. Ada seorang yang namanya Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya. Dibela oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Dianggap thiqah. Diberitasi dia. Dibela. Dan beliau selalu kalau menyampaikan riwayat dari orang ini berkata. Haddathani man la addahimuhu. Tidak sebutkan namanya. Tapi hanya menyatakan. Sampaikan kepada. Menyampaikan kepada ke orang yang aku tidak tuduh dia. yakni Memaksudkan orang tadi. Ibrahim bin Muhammad ibn Abi Yahya. Sedangkan para ulama. Menjarahnya. Minalikum an-namalik ibni Anas. Di antaranya adalah Malik ibni Anas, Imam Darul Hijrah. Ketika ditanya tentang Ibrahim ibni Muhammad ibn Nabi Yahya, akan hasilkan apakah dia sih terpercaya? Dijawab oleh Maa Maliklah. Walafidi ini tidak. Bahkan pada agamanya tidak dipercaya. Artinya agamanya sesat, menyimpang. Karena sebutkan dalam riwayat hidupnya. Bahawa orang ini memiliki pemikiran kaderi. Ikhwani fil din, a'azakumullah. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa terjadi demikian di antara para ulama? Karena perbedaan berita yang masuk. Perbedaan pengetahuan. Yang ini sudah tahu, yang ini belum tahu. Atau ini sudah tahu tiga perkara, ini sudah tahu empat belas perkara. Maka yang lebih tahu, hujah dari atas orang yang belum tahu. Kan begitu. Din, Disebutkan di sini. Namanya Ibrahim Ibni Abi Yahya Qadiriyan. Seorang yang punya pemikiran Qadiriyah. Ditanyakan kepada Rawi. "Fama hamal asy 'ala an Apa yang membawa Imam Syafi'i meriwayatkan dari dia kalau dia qadir? Jawabannya, bahwasanya kana yaqul, bahwa beliau berkata, "La an yakhra Ibrahim min bu'din Ahabu ilaihi min an yakdhib." Orang itu pernah berkata, "Saya jatuh dari bukit yang tertinggi lebih aku sukai daripada aku berdusta." Sehingga Imam Syafi' menganggap wujudnya oh, tidak berdusta, karena dia pernah berkata seperti itu. Ekoan ibnu Nazakumullah. Bagaimana? Apakah karena belum sepakat Imam Syafi' dengan Imam Malik? Ya kita bela saja, kita terima saja Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya. Begitu? Tidak. Al Alam hujjatun. Alaman ya'lam ya <tuk menangani> Kata Syekh, Syekh Ubaid, Al-Jabiri, hafazahullah, Fatarku ta'dili syafi'i, ditinggalkannya, pembelaan Imam Syafi'i kepada Ibrahim Ibn Abi Yahya, Hada, Waqubhu jarah illa imma lahu, karena jeleknya tahdir para imam-imam terhadap orang tersebut, ini tahdir yang keras, فَلَمْ يُعَدْ عِنْدَهُمْ شَيْعًا Perkara ini biasa di tengah para ulama tidak menjadi cercaan buat Imam Syafi'i. Tidak menjadi sesuatu untuk menjelekan Imam. Atau kemudian metrukul hadis ditinggalkan ucapan Imam Syafi'i. خَلَمْ لِنَ Dan juga sebaliknya. Dalam keadaan tahdirnya atau pembelaan Imam Syafi'i Seakan-akan tidak ada Mengapa? Karena yang menjarah membawakan bukti-bukti Membawakan dalil-dalil Bahkan saksi-saksi Yang mentahdirnya atau yang menjarahnya Dalam keadaan sudah banyak bergaul dengan dia Pernah berdebat dengannya Pernah berdiskusi Kenapa kamu begini, kenapa kamu itu Sudah Maka perkara seperti ini biasa terjadi di kalangan para a'imah dengan tidak menjatuhkan Imam Syafi'i. Mungkin pada masalah lain sebaliknya. Imam Syafi'i menyatakan si Fulan, begini dan begitu, mungkin Imam Malik belum tahu. Masih menyatakan menurutku dia baik. Kata Syekh yang ini, Fulan Kadhaf, Ashir, kata Syekh yang lain, Huwa Rajulun Soleh. Mungkin apa gak mungkin? Ya mungkin Karena mereka manusia Sebatas pengetahuan Dan apa yang dia dengar Yang dia dengar sebatas itu Ya dia katakan baik Setahu saya orang soleh Tetapi Syekh yang lain menyatakan Kadab Asyir Dia pendusta lagi jahat Dia begini dia begitu dengan bukti-buktinya Berarti dia lebih tahu Ya khanifiddin A'azakumullah Contoh kedua, Abdurrahman Ibn Salih Al-Ataki. Al-Imam Ahmad Rahimahullah. Ma'ajalalihi waqadrihi wa imamatihi wa sabiqatihi. Bersama dengan ketinggian beliau, keimaman beliau. Bahkan pendahulu, bahkan dikatakan Imam Sunnah. <coughs> membela. Abdul Rahman Ibnu Saleh Al Attaki. Sedangkan Abu Dawud, yang dalam urusan keilmuan dan lainnya dibawah Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi, beliau menjarah orang yang sama ini tadi, Abdul Rahman Ibnu Saleh Al Attaki. Tetapi membawakan bukti dan ada saksi dan dia lebih kenal maka jarahnya Abu Dawud diterima dan raja pembelaannya Imam Ahmad ditolak. jadi jangan kita berpikir kalau yang diterima jarahnya si Pulan pembelaannya Syekh Fulan tidak diterima seakan-akan Syekh ini kalah berarti dia putuh tidak tidak karena masalah mengetahui seseorang tidak sama dengan keilmuan Walaupun dia mengerti ilmu kitab seluruhnya. Ilmu hadis seluruhnya. Dan datang fulan. Apakah dia langsung tahu si fulan siapa? Ya tidak. Iya kan? Dia alim. Mengetahui seluruh ayat dengan tafsir-tafsirnya. Dia mengetahui seluruh hadis dengan kedudukannya dan makna-maknanya. Kemudian orang datang. Assalamualaikum. Siapa anda? Anda, anda fulan dari fulani, dari tempat ini. Apakah bisa langsung menjarah? Oh orang ini kacab, orang ini tak bisa. Tetap butuh pengetahuan lebih banyak, pergaulan dengan dia butuh bukti dan saksi. Anugerah azza kumullah. Malam ketiga imamah datang. Uh, didatangi oleh seorang tamu. Kata anaknya, bi ada tamu. Tanya siapa? Jawab Daud. Bilang. Aku tidak mau ketemu dengannya. Bisa jadi itu Daud Fulani. Hei. Balik lagi anaknya. Bi. Katanya dia membela diri dari apa yang dituduhkan kepadanya. Sampaikan kepadanya. Yang memberitakan kepadaku lebih zikoh dari dia. Sampaikan kepada dia. Yang memberitakan kepada aku lebih zikoh, lebih terpercaya dari dia sendiri. Dia menyatakan, saya tidak begitu, seungguhnya itu tuduhan saja. Saya seungguhnya tidak begitu. Bela diri. ya Abi, dia bela diri mengatakan tuduhan itu dusta. Sampaikan kepadanya. Yang memberitakan kepada aku lebih jujur. lebih tidak percaya. Ada saksi. Ada bukti. Ada orang yang salah. Yang jujur, terpercaya memberitakan. Diterima beritanya. Sedangkan ini orang yang tidak dikenal, bahkan tertuduh dengan sekian tuduhan oleh orang-orang baik. Diterima. Ini yang tidak dimaukan oleh Halabi'in, Hizbi'in, Rahayli'in, dan sejenisnya. Saya tidak khususkan satu nama tertentu. Karena mungkin besok lusa akan ada nama lain. Iya kan? Dari Ikhwaniyah, Sururiyah, Halabi'yah, Rahayli'yah. Nanti ada nama apa lagi nanti? Yang jelas, kita harus tahu. Tentang prinsip-prinsip sunnah ini. Kalau Dikatakan oleh Syekh Ubaid al-Jabid maka ucapan Abu Dawud karena abana bisa berjarah, karena beliau menjelaskan sebab jarahnya apa, maka lebih diterima dari pembelaannya Imam Ahmad. Walaupun ma'ajalalatihi wajalalatukadrihi walaupun bersama ketinggian ilmunya keimamannya ialah akhirnya. Walukulassah ringkasnya Ana al-jarh al-mufassar muqaddam 'ala mujmal maka yang namanya jarh yang rinci didahulukan diterima daripada pembelaan yang global setahu saya baik itu global ya sepengetahuan kamu tapi sepengetahuan syekh fulan celak dia Hizbi baik setelah ini apakah pantas ucapan tadi apakah pantas ucapan Ja'far Shadiq dan sejenisnya masih berselisih. Jangan ilzamkan saya dong. Kan orang, orang masih berbeda pendapat. Kenapa harus dipaksa saya? Ajib. Khanimu na'zukum Allah. Yang ketiga dari pertanyaan kepada Syekh Al-Baid. Tamma mauqifun 'ammah أعمة الطلبة إذا أجمع أهل العلم على التفجيع واحد لا يسعهم أن يخالفوه إذا ما أجمعوا أنا أقول إذا استطاعوا التجريح لهم أن يرجحوا ما استطاعوا يأخذ الأحوض كأي مسألة شرعية ثم إذا كنت مقلدا حتى لو رجحت فأسبك أن تكون مقلدا aman takun muqallidan mujtahidan mudafian masiran muhammil al-lawai' al wal-jarh yukhalf al-hajj al kalimatnya baik-baik al-halabi -baik. berkata lagi sikap kebanyakan para talabat al-ilmi qalu para ulama sepakat untuk mentab di seseorang maka bolehlah tidak ada pilihan lain untuk menyelidiki mereka. Ini yang tadi yang sudah sudah dibantah. Jadi harus ijma. Kalau enggak ijma, ngapun. Kalau ijma sepakat mereka bolehlah kita ikuti. Kita enggak ada pilihan lain kecuali itu. Ijma aja mau. Kalau ternyata tidak ijma masih berselisih para ulama. Anak aku, saya katakan kalau engkau bisa mentarji, mentarji. Mang lebaraji ini apa ini sebisa-bisanya. lihat. Ke ayi masalahin seperti masalah-masalah syariat lainnya. Menurut Syekh Fulan ini haram, menurut Syekh Fulan makruh. Nah, Akh kita cari yang lebih rajih yang mana? Aje. Padahal sudah kita sebutkan tadi, berbeda keadaannya. Kalau masalah ini adalah perkaranya berkaitan dengan perkara jarah yang mufassar. Kalau jarah yang mufassar diterima Adapun pembelaan secara keumuman manusia, kalau belum tahu kejelekannya pasti bela. Iya kan? Ya, secara keumuman. Ya setahu saya baik, setahu saya dia orang yang ahli sunnah, fima adkur, fima araf, fima araf tu. Itu biasa. Maka itu tidak jadi hujjah. Yang jadi hujjah adalah ketika orang yang membawakan satu ilmu dengan bukti dan tiqah terpercaya. Masih belum selesai ucapan dia. Kalau mampu menterjih salah satunya, terjih salah satunya. Seperti masalah-masalah syariat yang lainnya. Kalau berbeda pendapat. Kalau engkau mau ingin mentaklid salah satu syekh. Tidak sebutkan yang mana. Bahawa engkau mau taklid sama yang membela boleh. Mau taklid sama yang menjarah juga boleh. Ini bahaya berlial lagi. Kalau engkau taklid. Maka jadilah engkau muqallid jangan jadi mujtahid seakan-akan pemegang bendera jarh wa ta'dil katanya maksudnya jangan engkau berbicara kepada yang lainnya mengajak orang lain dan seterusnya jangan engkau bukan mujtahid engkau hanya muqallid kalau kau mau takliti dengan salah satunya dia juga dibantah oleh syekh dengan bantahan yang mirip dengan yang tadi bahwasanya para ulama sejak dulu tidak pernah ada satu ulama pun yang menyatakan bahwa jarah diterima kalau ijma hatil hat, hat waqi' hat riwayat dari satu ulama saja ada yang berkata seperti itu berkata syekh Ubayd al-Jabiri "Arfna yang telah kita ketahui dari imam-imam yang kami dengar dari para imam-imam yang kami warisi dari mereka adalah apa yang sudah lewat kita bahas bahwa al-ibrah dengan dalil dalil 'an 'indahu 'ala bid'iyyati rajulin mu'ayyan wajaba alaihi an yubd'ahu bi kalau sudah terbukti dengan rinci bahawa dia Mubtidik dengan bukti dan dalil, Maka wajib diterima Wajanian Ianya tidak menggubris Siapa yang membela nya. Kalau sudah ada bukti-bukti kebidahannya <tuh> Kemudian dalam ucapan yang terkandung pula Bahwa Ibrah bil-ijma' Yang bisa diterima Yang ibrahnya dianggap adalah kalau ijma, ijma ilai imah ala fulan, maka kata beliau kata syaikh abid, هذا خطأ فاحش, ini kesalahan fatal. Ali al-Halabi. فإن كثير من أهل البدع الموصوفين بأنهم معتزلة أو أشاعرة أو كلابية أو غيرهم من أهل البدع طبعا طبعا الناس فيه كلام Rajul atau rajul lain. Ketahuilah. Kebanyakan ahlul bid'ah. Yang disifati sebagai mu'tazilah. Atau asyariyah. Atau kullabiyyah. Yang diterima oleh manusia. bahwa dia adalah mubtadi. Ahlul bid'ah. Mu'tazilah. Asyariyah ila akhirih Itu dari satu dua ulama. alim Selama ucapan itu dari ulama. Berilmu. Warak bertakwa di Hebra memiliki pengalaman yang banyak, mengetahui secara rinci keadaan mereka dan ahli berrijal, ahli tentang rijal, wakam adzalil menkutubhim dan membawakan bukti-bukti dari kitab-kitab mereka, awakam al bayina atau menegakkan hujjah bayina, maka diterima. Sat. Itu ulama pun diterima Apalagi dua Apalagi tiga Tidak harus ijma Siapa bilang harus ijma Wallah Lebih parah Dari Mu'tazilah sendiri Mu'tazilah menganggap Akidah harus ijma Akidah Kalau selain akidah Tidak apa-apa Tidak ijma Harus mutawatir kalau nggak mau tawatir, tidak bisa diterima. Ternyata orang ini beliau ini menyatakan masalah jarah pun harus makat, harus ijma. Kalau nggak ijma, tidak bisa. Anwar bin Azabumullah. Maka dikhotohun fahish kesalahan yang fatal dari orang ini. Wa min ayna li aqina Ali ibn Hasan al-Halabi aslahu Allah halana wa halahu Hadil al-qa'idah dari mana saudara kita ini Ali Hasan Abdul Hamid al-Halabi aslahu Allah halana wa halahu min aina hadhihi al-qa'idah dari mana kaidah ini dia bikin baru wa huwa annahu la yuqbal qawlu ahadin fi at Ahad illa bi ijma' ahli al-ilm. Kaedah bahawa tidak bisa diterima tahdhir, jarah kalau dari satu dua ulama. Kecuali harus ijma' Dengan kata lain tidak diterima hadis ahad. Masalah kata-kata saya. Apa hadis ahad? Hadis yang diriwanya satu orang, dua orang. Tidak diterima. Itu kata Muhtazilah. Kata Hamid, al Hassan Abdur Hamid al-Halabi kalau jarah itu dari satu ulama atau dua ulama ada tiga tunggu sampai ijma' <tuh> Naam hasil al-ijma' <tuh> faman yuradduhu iya kalau sudah sepakat ijma' emang siapaan siapa yang bisa bantah laki laisa syartun tetapi itu bukan syart kama huwa ibarat akhir ali al-halabi afa Allah anna wa anhu sebagaimana diucapkan oleh ali Hassan al-halabi semoga Allah maafkan dia dan maafkan kita semua ikhwanina azaqakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah termasuk kalimat-kalimat yang bersayap yang beredar dari mereka Kemudian masuk di kalangan salafin Adalah Sebuah ijtihad Tidak boleh dipaksakan pada orang lain Ini juga kalam yang Berkembang atau kalam yang bersayang Kemana maksudnya? Apa maunya? Seorang muslim Tidak harus mengikuti ijtihad orang lain Masing-masing boleh beristihad. Ah. Ini kalimat yang kedua ini pernah kita dengar. Dari Ahlul Bid'ah, Aklaniyah, Muhammad Abduh. Dan grupnya, Madrasah Islahiyah. Yang di antara mereka menulis buku dengan judul Membuka Pintu Ijtihad. Apa isinya? Namanya aklaniun. Namanya sejenis muqtazilah modern. Isinya adalah tidak harus kita ikut istihadnya para ulama. Mereka bisa beristihad, kami pun bisa beristihad. Kalian bisa berpendapat, kami juga bisa berpendapat. Seseorang tidak boleh dipaksa mengikuti pendapat orang lain. Astagfirullah, ini sudah mengerikan sekali Walaupun mungkin mereka akan berkata, maksud saya bukan itu, maksud saya bukan itu. Tetapi ucapanmu mirip dengan ucapan mereka. Nah maksud saya bukan itu, maksud saya cuma masalah ini saja. Masalah tahdir terhadap Syekh Fulan. Itu kan baru Syekh Robi saja, baru Syekh Ubed saja. Masih yang lain belum bicara. Jadi, jangan paksa saya. Itu kan istihat kamu. Jangan paksa saya untuk ikut istihat kamu. Saya punya istihat lain. Ya. Ucapan kamu, lafadnya sangat-sangat mengerikan. Kalau saja dipahami oleh orang lain, seperti apa yang kita pahami dari ucapan madrasah Islahiyah di Mesir dengan tokohnya Muhammad Abduh dan Rasid Ridha dan Syautut dan juga penulis Hayat Muhammad, Haikal Mengerikan sekali. Maknanya betul-betul tidak perlu kita ambil dari salaf, tidak perlu ambil dari para ulama, tidak perlu ambil dari mereka. Kita berisytihad sendiri. Wah, uh, terlalu lancang, terlalu berani, sangat bahaya sekali. Jangan. Tarik ucapanmu, ganti dengan ucapan yang lebih baik. Kun ma'al ulama, kun ma'al salaf. Hendaklah engkau bersama para ulama Hendaklah engkau terus bersama para salafus salih Bersama para a'imah Bersama jamaah Jamaah yang pertama jamaah para sahabat Dilanjutkan oleh para tabi'in dan tabi'it tabi'in Dan terus oleh para a'imah Dilanjutkan Maka kun ma'ahum Jangan kamu katakan kita mau berisihat sendiri Tidak perlu kita ikut isihat mereka oh, Maksud saya kita enggak ikut isihatnya Syekhrabi saja sama saya ubed, bukan nyaw Imam Bukhari, Imam Mus. Saya ulangi lagi ucapanmu tadi bersayap. Ulama yang dulu ataupun ulama yang sekarang sama saja. Dari sisi kita dianjurkan untuk berjalan bersama mereka, bertanya pada mereka, minta bimbingan mereka, minta petua dari mereka. Kita mengambil ilmu dari mereka. Jangan lancar, jangan sembarangan. Kalau dapat berita, aja lebih, langsung disiarkan kemana-mana dengan kesimpulan sendiri. Walau tuhailur ilallah ilal, ilal wa ilasur ulil wa ilal ulil amri minhum. <coughs> Kalau saja dikembalikan pada Allah dan Rasulnya dan ulil amri, para ulama dan para umara, kembalikan pada mereka. La'alima alladziina yasnabithuunum minhum niscaya akan ada orang-orang dari ulama tersebut yang bisa beristinbath, menyimpulkan dengan kesimpulan yang tepat. Apa makna ayat ini? Apa kandungannya? Disuruh bersama ulama, jangan berkesimpulan sendiri. Iya kan? Tetapi sekali lagi, memang ahlut tamyi' ahlut tamayyuz tidak suka kejelasan. Penginnya selalu samar, tidak jelas, sehingga selalu dipakai kalimat-kalimat yang seperti itu. Kholi minalaazokum Allah, kau muslimin rahimani warahimakum Allah. Beberapa kata-kata yang samar sudah beredar di masyarakat ahlu sunnah atau masyarakat yang mengaku ahlu sunnah. Di antaranya <tuh> kalimat yang sering kita dengar, iman <tuh> fikal. Iman itu dalam hati. Seakan-akan lupa bahawa amalan termasuk iman, ucapan termasuk iman. Demikian pula kata-kata Al-maslahah taktabi dhalim. Tapi maslahat memang haruskan demikian. Demi maslahat, demi maslahat, demi maslahat. Itu juga sering kita dengar. Atau yang lebih unik adalah kalimat Ta'amul kibar Sumuh sihar. Pernah dengar itu kalimat? Makanan orang dewasa itu akan menjadi racun buat anak kecil. Sama, filsafat juga. Maksudnya makanan orang dewasa, kamu yang makan kedong-dong, misalnya kasihkan bayi, mati bayi itu. Makanan orang dewasa akan berbahaya bagi anak kecil. Apa ternyata maksudnya? Itu konsumsi para ulama. Jangan kalian ambil dari mereka. Racun buat kalian. Ush. Bayangkan kalimat ini. Berarti engkau tidak boleh mengambil ilmu dari ulama khidmat. Karena akan jadi racun buat kalian Ini juga kalimat-kalimat yang berbahaya Juga yang beredar Kalimat La inkar fi masailil khilaf Tidak perlu diingkari kalau masalah itu masih ikhtilaf Tidak perlu diingkari Kalau masalahnya masih ikhtilaf Ini juga berbahaya Hampir sekian banyak masalah dipersisikan Tetapi toh jelas Mana yang rajih dari yang merjur Tahu jelas mana yang benar mana yang salah. Toh ada dalil-dalilnya, ada bukti-buktinya. Yang ini tahu, yang ini tidak tahu. Ya, kembali kepada masalah yang tadi. Ini menjarah, ini masih membela. Ini tahu, ini tidak tahu. Karena masih ikhtilaf, enggak perlu dibahas. Enggak perlu ikhtilaf, enggak perlu berselisih, enggak perlu mengingkari. Biar saja. Kami kusana, silakan, koi ke sini silakan. Lah, wallah, dulu Syekh Al-Albani sudah membahas masalah ini. Jangankan yang perbedaannya Hakun wa bantil Yang perbedaannya hanya Ini rojih, ini marjuh Sama-sama Dengan dalil-dalilnya yang kuat Tapi ini rojih, ini marjuh Kata syarabani Boleh, kita mengingkari Ya, Yang rojih yang ini, bukan yang itu Boleh Apalagi perselisihan antara ahli sunnah Dengan ahli bidah, Apalagi perselisihan Masalah hakun wa batil Masalah sunnah dengan bidah Sehingga walaupun keluarnya Mungkin dari seorang ulama Tetapi kalau kalimat itu salah Tidak mengapa diingkari Bukan dengan ucapan kita Dengan ucapan ulama yang lain bahwa ucapan ini salah Kata Syakfulan Dan jangan kemudian menjatuhkan ulama tersebut Ucapan ini saja, keliru. Seperti, Imam Abu Ja'farab Tahawi, dalam Akhidah Tahawiyah, disebutkan oleh Syekh bin Bas ketika menta'alik, oleh Syekh al-Bani ketika menta'alik, dua-duanya menyebutkan dalam ta'aliknya. Wahada, kalimat, wahada, bid'atun. Ini adalah sifat bid'ah. Allah tidak disifati dengan sifat kadim. Ketika beliau mengatakan, odimun bilab tidak. Bahawa Allah kadimun bila tidak katakan bahwa ini sifat bidah. Allah tidak memiliki sifat kadim. Tetapi Allah Taala memiliki sifat al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-zahir. Tetap dikatakan bidah, Mahdata. Diingkari. Tapi tetap menyatakan, Qala rahimahullah. Wa ghafar allahu lahu. Ini khunilin a'azakumullah. Siapa yang menyatakan tidak boleh mengingkari dalam masalah ikhtilaf. Aini ada kalimat yang tadi. Sayyid Mustofa juga menyebutkan di antara kalimat-kalimat mereka yang subhah ana ghairu mulzamun au ghairu mulzamin bitaqlidi hadzal shaykh au dhaaka ta yati d diharuskan untuk taqlid pada syekh fulan atau syekh fulan. Ini kalau di Indonesia Ja'fariyah kalau di sana Khalabiyah kalau di Yemen, ma'bariyah. Ma huh? Sudah sampaikan masyaih, kibar, berpendapat tentang fatwa jihad di Yemen, tetap ditolak dengan kalimat anak air mulzam, kita kelidi syekh, syekh fulan, kami tidak harus ikut syekh fulan, ikut syekh fulan. Allah. Sekarang sudah dewasa. Sudah tidak perlu lagi disuapi oleh para ulama. Sudah bisa makan sendiri. Sudah bisa beristihad sendiri. Sudah bisa kesimpulan sendiri. Masya Allah. Itu maksudnya. La wallahi, siapa kamu? Bercerminlah. Seberapa ilmumu tetap di bawah para masyayikh kibar. Kadang-kadang seseorang tidak mengetahui dirinya sendiri. La ya'rif qadra nafsi. Ikwanin fi din, a'azzakum Allah. Kalimat yang berikutnya. Fulan Salafiul aqidah Pernah dengar kalimat itu? Fulan, Salafiul aqidah Akidahnya Salafi. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, kamu katakan sebentar-sebentar. Maksudnya Salafi Akidahnya, yang lainnya apa? Akidahnya Salafi. Yang lainnya bagaimana? Biasanya orang mengatakan Salafi Akidah itu biasanya maksudnya walaupun Muhajir bukan Salafi, begitu. Dan itu pun racun halabiyah. Bahkan terucap dari Al-Hasan al-Halabi. Hey. Bahwasannya dikatakan salafi aqidatan. Laman nah hajan. Bahawa ini adalah salafi aqidah. Walaupun mahnya tidak salafi. Stop. Kok bisa? Kata Syaih Mbiyad membantahnya. Syaih Mbiyad membantah. Apa bisa? Seorang yang aqidahnya salafi tapi manhaja tidak salaf. Qadimudina azakumullah. <tuh> Mulai membeda-bedakan. Padahal sulit dipisahkan antara akidah dengan manhaj. Hampir-hampir tidak bisa dipisahkan. Manhaj Ahlus Sunnah adalah berpegang dengan akidah. Bagaimana? Itu manhaj. Manhaj Ahlus Sunnah adalah untuk tetap di atas tawhid, menjauhi syirik. Manhaj Ahlus Sunnah adalah tetap membela sunnah dan membantah bid'ah. Mana cepat akidah itu? Ini istilah laku sekali ketika itu. Salafi aqidah, salafi aqidah, salafi aqidah. Ketika zaman-zaman suruh membagi-bagi. Akidahnya salaf. Akhlaknya sufi. Perjuangannya. Khawarij, semangatnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Oplosan sudah banyak makan korban oplosan itu harus ditangkap polisi dia. Alhamdulillah. Apalagi oplosan agama Korbannya bukan hanya dunia celakanya celaka dunia celaka akhirat Nsallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut analisa saya sepertinya sudah ya. Mepet waktunya para komafikum. Silakan dilanjutkan dengan pertanyaan kalau ada pertanyaan. Slot open lah ya. Masalah ide orang.